për të realizuar zbashku emisionin ton dhe tuajin emision këj parit të cilin kemi vendosur të atitulojmë duke kërkuar përgjigjen takohemi këtë zbashku me musafirin ton të ndëruar studiuesin e islamit Hojq Alaudin Abazi Mirësë erdet Mirësë i u gjej Besoj se me knajqësi do të përgjigjen i pytjeve të cilat tashme ka nëritur në përmjes poste son elektronike pyetje e të qësej viskësë pikom Pyetje a parë është kështu Desha të pyetës thotë rreth emërtimit të fëmijëve, se cilat janë rregullat islame gjatë përzgjedhjes së emrave dhe a duhet patjetër që emri të jetë në Kur'an. Nëse ka mundësi thotë t'i shqaroni kriteret gjatë përzgjedhjes së emrave. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa aladzalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi limisht lafdrojmë Allahun e larsuar, zotin e botrave, i dërgojmë salavatë dhe selame, pe gamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre muslimanve që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj ju përshëndesim edhe juve edhe gjithë shikusit e emisioni tuaj me përshëndetin islame, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, shpëtimje dhe pache Allahut qofshim bi ju. Përsa për sa i përket pyetjes së parë, çështjes së emërtimit të fëmijëve, themi se Islami i jep një rëndësie të veçantë kësaj problematike, dhe përzgjedhja e emrit për prindin është njëri nga obligimet e para me të cilat ngarkohet prindi karshi fëmijës së tij. Thuhet në psikologji se njeriu më së shumti ndërlidhe, do thëtë prej gjirave që mësë shumë t'i ndërlidhe, ndërlidhe në jetën e përdishme është emri i ti. Pra ndaj edha i detyrimisht në ndërtimin e personalitetit e ti, të ti do të bartë diçkan nga do me thanja e emrit të cilën e mban gjatë jetës e ti. Por aje që ka është majë nësishme se kjo që e thash, është fakti se emri me të cilin e mërtohët një riu në këtë botë, Do tjetë po i njëti me të cilën do të thirëmi edhe në ditën e gjukimit Transmetot një hadith nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Të cilën e shenan e budavudi Në të cilën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot Inna kumë sa të dauna jo me lëqiameti bi asmaikum wa asma i abaikum Vërtet ju në ditën e gjukimit do të thirëni me amrat e juaj dhe me amrat e prinderve tuaj Pra ndaj vazhdim i hadithit është, kini kujdes të zgjedhë në emrat e mirë. Eksistojnë disa kriterët në përzgjedhën e emrit që duhet me pas parasysh prindi në përgjësi, ne inshalla do të mundon me i përmend radhazi, duke fillu nga ato më të rëndësishmest që pika e par është, apo kriteri i par është, që njëriu apo prindit themi më mirë duhet të ketë kujdesh në përzgjedhjen e emrit që domethënia e emrit mos jetë në kuptim të mëkatit apo në kuptim të të që do thotë jep, do thotë domethënie të shirkut apo të mos besimit në përgjësi. Prandaj edhe në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë amri mai katç apo amri mai poshtrum tek Allahu i larsum është emri Malikul Amlak, që do thotë sunduesi i të gjithë sunduesve. Pra në një vazhdim të këtij transmetimi thuhet se vetëm Allahu është sunduesi absolut, do thotë sunduesi i të gjithë sunduesve. Prandaj ky emër duhet me të veçohet vetëm Allahu El-Arsum, prandaj nuk lejohet të emërtohemi me, me këtë emër. Prandaj a një është edhe me emra të tjerë që kanë kuptim të këtill, ose edhe emrat që kanë që sh, nënkuptojnë me të do thotë adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut El-Arsum. Për shembull sikurse emri e, qi është i njohur Abdul Nabi për shemb, robi i pejgamberit, është i ndalum për arsyesë se po nënkupton se njeriu do thotë është e, i nënshtruar ndaj një krijeje, çoft ajo krijej do thotë edhe i dërguar i Allahut, do të thonë çoft ai do thotë ajo krijej edhe i dërguar i Allahut do thotë dikush pejgamberve. Pra, ky është e kriteri i parë që duhet më pas parasysh që emri mos ketë kuptim të mëkatit apo kuptim të shirkut dhe me thanje dhe të të që nënkupton adhurim të dikuj tjetër përveç Allahot madhurum. Pas taj kriteri tjetër është që emri mos të ketë kuptim të keqë. Kuptim dhe të të që nënkupton apo e, aludon në gjëratë këshia edhe në mëkate në përgjësi. Për këtë vërtetot nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem që ua ka ndrishuar emrin disa shokve të ti, të cilët pasi që e kanë pranu islamin edhe ka kuptu emrin e tyre, atërë u a ka ndryshu me emra dhe thotë të tjërë. Vërtetot se ka arë një grua të pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem, që e kishte emrin asje, që dhe thotë mëkatare. Edhe pasi që e pranoj, islamin e ndryshoj, e ndryshoj pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem, emrin kësaj dhe e quajti gjemile, që dhe thotë e bukur. Pas taj vërtetot se ka arë të pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem një shok, një sahabi që e pranoj islamin dhe e kishte em që do thot luftë, edhe pejgamberi sa selam janë ndryshojnë në silm, që do thot paq. E kështu me radh vërtetoj Ibn Khayimi në një libër të tij, tregon disa raste që pejgamberi sa selam u kanndroshu emrat, sahabëve, shokëve të tij, ti, në përgjysë ato emra që nënkuptonin gjëra të këqija edhe jo të mira, sikurse që ishte emri murra, që do thot i hidhur, i kesi diçka, apo emri do thot al-harb, e kështu me radh në përgjysë. Pra kriteri i dytë që kuptimi mos jetë do të thotë mos thirrë në diçka të keqe edhe në diçka të shëmtuar. Kriteri i tretë është që njeriu duhet ketë amrit, të ketë kujdes në përzgjedhjen e emrit, të zgjedh emra që kanë kuptim të mirë. Që aludojnë në të mirën, edhe në përgjithësi ë thirrin do thot, në të thotë në gjëra të mirësi edhe në gjëra të lavdëruara. Edan këtu kemi, do thotë disa llojet e emrave që zakonisht njeriu do thotë mund të përzgjedh, mund të themi do thotë prej emrave më të mirë që Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala i dëshiron edhe i don, janë emrat që nën kuptojnë në shtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ahabu al-asmai ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman." Së amrat më të dashur tek Allahu i larsum është emri Abdullah edhe Abdulrahman. Abdullah do thotë robi Allahut, kurse Abdulrahman do thotë robi mëshiruesit. Vazhdimi i hadithit thotë kurse emrat më të sinqert tek Allahu i larsum është Harith edhe Humam. Harith do kuptimi është që njeriu që punon do thotë edhe fiton. Kurse Humam është kuptimi i i, i këtij emri është njeriu që ka ambicie të larta. Kurse vazdhimi i hadithit thot pejgamberi sahaselam kurse amrin amrat me të urrëtur tek Allahu i larsum është amri harb edhe murra amri do thatë harb do thatë luftë edhe murra e hidhur pra siç tham pak para as amrat me të doshmit e vdrum tek Allahu i larsum janë amrat që nuk kuptonin në shtrim ndaj Allahut madhror amrat sikurse Abdullah Abdulrahman ose amra tjera që kanë këtë këtë formë do thatë të formulimit si kurse Abdul Melik që do të të robi i sunduësit Allahut Madrum e kështu me rab pasaj gjithashtu preferohet që në përzgjedi në emra të, të përdorim apo të zgjedi më emra të pejgamberve gjithashtu për arsue se tham pak maheret se një riu do të të ka një hise nga domethanja emrit edhe emërtimi me emrat e pejgamberve në nënkupton do të të që një riu do të të dë kupton historin se si ndomon në nëse ai një njëri për shembull apo një fëmijë në vegjël e kupton se emri i ti tij është emri i një pejgamberi atëherë detyrimisht nxitet që të lexojë historinë aty pejgamberi se kush ka qenë edhe çfarë ka bër. Edhe padyshim gjatë jetës së përditshme do të mbet apo do të lënë do të thotë mbresa historia dhe ngjarja që ka ndodhur me këtë me këtë pejgamber në përgjithësi. Pastaj gjithashtu preferohet në përzgjedhjen e emrit të njëri të ketë parasysh që emërtoi amrat e njerëzve të mëdhenj që kanë njohur historia, historia islame në përgjithësi, sikurse emrat e sahabëve apo emrat e njerëzve dhe të djetarve, të e përgjësi, këtojnë, do thotë dietarëve të ndryshëm e kështu me radhë. Në përgjithësi këtoj do thotë ato emrat e kriteret në përgjithësi do ta kishat cek edhe një pikë që e, ndoshta përmendet edhe edhe në pyetje kur thuhet se a duhet Kurana, po, a me qenë emrin në Kurana apo a është e detyrushme e kështu me radhë, pra arsujet se është një botëkuptim të kënjerëzit në përgjësi se si kurse është e nevojshme apo është një diska shumë e mirë që një riu të ketë emrin e ti në, në Kuran, ma dje e një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj pretendojn apo kanë një parajykim se me këtë form njeriu edhe mund të arrijë do të thotë në ndonjë shkallë apo diçka do të thotë shpërblime nesër në ditën e gjykimit si rezultatja e ka emrin do të thotë të të shënuar në Kur'an. Dëshiroj të them se nuk është obligative as e si do të thotë që emri tihet në Kur'an. Madje kjo nuk është edhe për gjërave të preferuara. Të preferuara ishin ato që i tsekim pak më herët, por Çka osht do thot e drejt se duhet me kuptuar besimtari esht ajo se madje nuk osht kusht që emri me cin as ne gjuan arabe e e mos themi do thot me cin në në Kur'an në Kur'an Kur apo kushtumë rad. Pra e domosdoshme osht që emri me pas kuptim të mirë, edhe nëse asht do thot në në gjuh gjuhën amtare do thot nuk ka gjithë keçi, madje kjo çu shtam edhe pak më herët bard do thotë, nëse njëri për shembull ka një emër që ka domethënien e të mirë edhe në gjuhën shqipe, atër detyrimisht do thotë lën bresa tek personi që e bart këtë këtë emrin në përgjysë. Prandaj nuk është kusht me qenë emrin në gjuhën arabe, mjafton do thotë me qenë me pas apo e domosdoshme është me qenë e kuptimi i ti tij me qenë i mirë, edhe kjo është do thotë sa i përket emrave në përgjysë. Do stha nuk bëhat ejja tacekë edhe edhe një pikë ajo është se e, edhe në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sahabëve që ka vërtetuar se kanë ka pas prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë mbartur emra të e, kodrave për shembull apo emra të shtazve apo emra do thotë të, të lumaneve kështu me radhë kështu që edhe në gjuhën shqipe do thotë ekzistojnë disa emra që janë emra të shtazve apo kështu me radhë por çka ka kuptim edhe domthon cilëmi i emërtimit me to është do thot për për për një qëllim të mirë prandaj edhe kjo nuk është e keqe për shembull nëse njëri e ka emrin Luan ose emrin që ngjuan arabe do thot sinon domethënia e, si e, e saj është Hamza qysh e ka pas do thot xhaxhaja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe ose me pas emrin Bahr që ngjuan arabe do thot në përkthim do thot deti apo me pas emrin e ndonjë shpendi e kështu me radhë nuk ka të keqe E rëndësishme në këtë të thot kriteri ma definitiv edhe final në krejtë këtë është që me pas kuptim të mirë edhe domethanja e saj dë thot me shpi në mirësi edhe në gjëra dë thot që jenë të mira në përgjësi. Kjo ishte dhe dë nëhonë saj për këtë pytje se së parë. E lezojmë pytje në radhës. A logaritët thot si përgojim në qovëcione qaj dhe ertim e ndonjë shok ose antartë e familjes ta e bëj për problemet që kam me ndonjë person, jo me qëllim për gojimi, por thjesht për biseda për problemet që na shkaktojnë. Ëh, sa i përket pyetjes së dytë, çështjes së gibetit për gojimit, vërtet kemi shumë çfarë të themi rreth kësaj dukurie në përgjithësi, për arsye se fatkeqësisht do thotë është një gjë që vështirë është me ik Sasicili prej neve. Allahu i larsom do thot në një ajet në Kur'an thot wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan a yahubbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarehtum. Fath Allahu i larsom urdhran do thot dhe mos e pergojoni njëri tjetrin. A dëshiron ndonjëri prej jush me ngrën mishin e vllaut të tij vërtet ju kët e urreni? Pra pejgamberi sallallahu i larsom do thot shumë mirë po e përshkruan apo do thot po na tërhiq vretjen me kët krahasim që detyrimi sicili prej neve kur i thuhet kjo është domon diçka që të tërhiqet e kështu po e krahason do thot çështjen e përgojimit. Por në pyetjen e pyetësit se a lejohet do thot në raste specifike si kurse rastin me çad der të thot me me dikën, themi se është e lejuar me kusht që nëse në rrethana të tilla do thotë kërkohet zgjidhje për problemet në fjalë do thotë nëse njeriu bon dert me vllain e tij musliman apo me dikë të njohur edhe i tregon ngjarjet se si ka kaluar me filan shokun edhe i ka ndodhur do thotë kjo keqse apo ja ka bërë kët keqse e krey qëllimi i përshkrimit të kësaj është që që të fitoi do thotë ndonjë këshill apo do thotë të ndihmojë e folsi ti ndihmëi ai i cili ndëjon do thot për kët problem me cilën mballavaçohat atëre lejohat por nëse është për qëllim vetëm e, një lloj shfryrërie të theme apo e, tregim manifestim do thot i urrëties që ka ndaj personit që e ka yakabon i të keqit ktil atëre kjo nuk lejohet Allahu el-arsumul Kur'an thot në një ajet kuranor La ihubbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim Allahu nuk e dëshiron e ç të shfaq njeriu do thot apo të flitet do thot për haptas sheshazi do thot për gjëra tkëtie vetëm se për atë që i është bë zullum do thot aty i lejohat komentatorët e Kuranit kur flasin për kët ayat Mujahidi, thët se këtu është për qëllim për persona cilive u është bënje e keqe, një zulum, edhe flasin para e, gjukacit apo odhesit, apo atyre që i kanë në dorë, që të arrinë, dhe thët, në, për, në përmjetë kësaj bisede, apo kësaj, e, e, dhe thët, lajmërimi, apo vënje, dhe thët, shprejhje të kësaj të keqe, me mundësu, dhe thët, me e largu për i vetës atë zulum të cilën e ka. Dhe thët, dhe thët, dhe thët, Prandaj nga kjo pikpamje është e lejuar. Edhe gjithashtu transmetohet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një grua e quajtur Hind, ka si gruaja e Ebu Sufjanit, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i është ankuar për burrin e saj. Ka thënë se burri im është një person koprac, edhe nuk më jep mu p do thot pasuri për çfarë kam nevojë. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon atë çitmerr nga pasuria e burrit edhe nëse ai nuk e din pra ato për ato gjëra për të cilat ka nevojë. Pra nga ky hadith mund të kuptojmë se njeriu i lejohet do thotë në raste specifike të flet keq, them do thotë kështu drejt për drejt për tjetrin, mirëpo qëllimi mos jet vetëm shfryrje, edhe tregim do thotë i, i urrëtes ndaj personit caktuar, por të jetë do thotë formë me qëllën do thot njeriu kërkon do thot zgjidhje apo dëshiron me ard deri te zgjidhja e problemit te ne fjal. Gjithashtu es edhe nje hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sin e transmetant e Abu Davudi se nje njeri vjen te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i ankohet per fciun se po e keq slaton. Atare pejgamberi lavdrimi dhe paqja qof mbi te e kshillon qe te bbej durim. Por ai edhe pas një kohë vjen do thot. Ka bë durim një kohë edhe vjen prapan kohë thot. është duke vazhduar fshiu do thot me këtë trajtim. Trap pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem e këshillon të bëj durim. Deri sa herën e tretë kur vjen, thot atëherë shko, edhe merr pllaca çajkin në shtëpi edhe dil në rrugë. Atëherë këy vepron kështu, i merr pllaca çajka në shtëpi edhe del në rrugë. Njerëzit e shohin në rrugë duke kalu thonë çfarë ke? Edha i u tregon thot kështu kështu fqiu nuk është duke me lënë rahat edhe kam dalë në rrug. Deri sa fillojnë kalimtare të, të, të malkojnë, do të të këtë fqiu që posilët kesh me këtë person, edhe detyrohet këtë fqiu që e kesh trajton të, të vi të këtë edhe e lutë, thotë pash Allahin këthehu në shtepin të ndë, se prej sodit nuk do të kesh trajtojme. Dhe kështu do thot, është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e themi do thot për gojimit ka ky këtë qëllim do thot është për këtë qëllim atëre lejohet porse prap themi që duhet patur kujdes edhe mos me qënd do thot mos me mia leju vetes se në çdo bisedë apo me çdo person do thot që njeriu ti shfaq ato problemet e tij apo të këcen që ja ka bë filani e tjetri e kështu me radh për arsye se kjo është formë do thot me cilën shejtani mundohet që njeriu i cili pamar parafish edhe nëse është besimtar i mirë edhe i përmbaat ligjeve të Allahut të lartësuar do thotë mundohet nëpërmjet kësaj të thotë t'i hap rrugën që të hyjë do thotë në çështjen e përgojimit që padyshim është njëri nga mëkatet e mëdha me cilën do thotë do të ballafaqohet në ditën e gjykimit besimtari me shumë me shumë do thotë mangësim do thotë të atyre të atyre shpërblimeve dhe sevapeve që i ka i ka fituar në ditën, domethënë gjat gjatë jetës së kësaj bote. Lexojmë pyetjen e radhës për ata njerëz që vuajn nga sëmundjet kronike, si për shembull gazrat e shpeshta ato që nuk arrin të mbajnë avdesin, si duhet të veprojë këta persona? Personat e tillë në gjuhën e Sheriatit quhen sahib udhur, që në përkthim do thot persona të arsyezuar apo persona që kanë arsye. Na jdim përgjithësi që e, Në Islam do thotë Allahu i larsom na kanë ngarkuar me obligim edhe dispozita në përgjithësi. Por padyshim në raste specifike kur njeriu do thotë ë ballafaqohet me disa vështirësi dhe i pamundsohet do thotë me aplikuar një dispozitë të caktuar për shkak të rrethanave të ndryshme, sikurse që është smundja apo rrethana të tjera, atër lirohët do thotë nga ajo dispozitë Edhe për të vlenë një dispozit tjetër, sikurse që është për shembull për çështjen e abdesit, kur njeriu në pamundësi do thotë të marrëse abdesit qoftë për shkak të pamundjes apo mosgjetjes së ujit, atëherë besimtari kalon do thotë në në teyemum. E kështu me radhë në përgjithësi kemi shembuj do thotë të, të të shumë do thotë në, kët, në këtë në këtë çështje apo për kët për këtë natyrë do thotë problematikeve. Edhe në këtë rast do thotë kur njeriu do thotë ballafaqohet me problemin e Mos pamundësi të mbajtjes së abdesit, sikurse gazrat e shpeshta e kështu me radh, do thotë ky person është sahibu udhur, do thotë personi i arsytum, edhe dispozita e cila vlen për personin e këtill është se ky urdhërohet që kur të hyj koha e namazit caktum, të caktuar, të marr abdes dhe ai abdesin e ka marr në, në momentin e hyrjes të kohës, i vlen aty deri në daljen e asaj kohe, do thotë deri në kohën e namazit tjetër. Edhe nëse gjat kësaj kohe i ndodh atij që apo domoshta nuk ka mundësi me mbajt avdesin, atëher ajo është i lirum, do thot nga ky obligim, edhe do thot siç është rregulli apo parimi i fikut se pas çdo vështirsie vjen lehtësimi, pra e ka kët lehtësim. Do thot personat e kthill me një fjalë do thot tash po e përmbyllim, mjafton që të marrin avdes në hyrjen në fillim do thot hyrjes kohas namazit, pastaj ju vlen do thot abdesi i tyre deri në kohën e namazit tjetër. Vërtet Islami ofron lehtësim për gjithë njerëzit, ndaj ne po lexojmë edhe pyetjen e radhës. Në përpopull thot një televizikues janë përhapur disa botkuptime, sikurse dita martesht të ditë jo mirë dhe nuk duhet të nisur për në rrugë ose kruarja e dorës, lëvizja e syret dhe gjërat të tjera. Desha thot të di se sa janë të sakta këto dhe a kanë bazën e fen islam. Osta vërtet se e, janë të përhapura në popull disa botkuptime të tilla, të cilat po për i përmend edhe pyetësi, edhe fatkeqësisht do thotë gjitha këto botkuptime janë beshtytni. Me fjalën beshtytni besojmë edhe kuptojnë edhe shikuesit, është për qëllim kur njeriu do thotë disa veprime i obligon do thotë ose respektivisht i ndalon ato duke mos pas ndonjë argument të qartë në cilën mbështetet. E kjo është e njëjta, do thotë, edhe edhe puna me këto të cilat po përmenden, faktikisht vetëm populli ka pretendime për disa veprime të caktuara ose aludojnë diçka, sikurse që ishte kjo çështja e të martës ose mosprerje, prerja e thonë një ditë vetë marta ose do thotë ndalesa të martohemi, do thotë ndërmjet dy bajramëve. E kështu me radhë do thotë disa veprime por gjithashtu edhe edhe disa para gjykime si kurse që disa veprime dhe thëtë nëndjelin o gërzi apo kështu më radhë si kurse pretendimin që nëse njeri njësët në një rrug edhe ndodhë mija prej rrugën në një macë e posa qeshtë nëse ajo është e zezë e kështu më radhë që aljodon apo kemi prej njështëve që endërpret rrugën edhe nuk vazhdan duke para gjyku se ajo rrugë nuk është e hajrit e kështu më radhë Këto nësa gjëra që e, njerëzit i besojnë pa pasur argumente. E, është shumë interesante, do thot, forma e paradykimit, do thot që ndjell në zemrat e njerëzve në përgjithësi. Unë mendoj do thot që fatkesisht shumica e këtyre njerëzve që ju besojnë këtyre gjërave apo mundohen me praktiku me me një përpikmëri më të madhe janë ata njerëz që kanë njohuri tekta në lidhje me besimin edhe do thotë nuk janë si duhet në raport me me me fenë në përgjithësi. Pra i shohim do thotë që në aspektin e besimit ndaj Allahut subhanehu ve teala edhe ndaj në kryerjen e obligimeve ndaj tij nuk janë askund, kurse në besimin ndaj këtyre gjërave eh edhe kapjen rreth tyre do thotë është shumë i theksum tek ata. Edhe kjo do thotë tekunë shpeshherë kanë nxit do thotë si një lloj pikpyetje pse vallë ndodht kjo. Prandaj eh mendoj që problemi atese, njëriju, që ndronë atë se njeriu ashtu çësi ka kriju Allahu larsun do thotë prej eh do thotë është kriju se ka nevojë për me besu. Atëra kur kë besim nuk plotësohat me besim të sinqertë me besim të mirë filët, ndaj Allahu të larsum, atër detyrimisht zavendzohet me besime dhe botkuptimet këtila, që në fakt janë bestytni. Pra ndaj, edhe njëherë po them këtojnë bestytni, edhe njëri u du të mjë largu për edhe, e këtyre. Edhe personat këtilë që mirën shumë me kësisene, nuk janë dhe thët njerëz, që e, mujnë me arritë sukses e një jetën e përdiqme të tyre. Për arsuje se gjdo levizje, gjdo një gjarje, tek atan djelë dhe të fatë kesh, fat apo pretendojnë se e, një veprim i, i, i, i caktum, dhe të aludon në një gjë që e, realisht do thot, nuk është e sakt e kështu me ratë. Një riu i cili ka ambicje të larta, duhet me pasë dhe besimin e sinqert, edhe më, Allahun, në, më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më edhe me pas për asyrë se Allah është kryusi i gjitha sebepeve edhe aj dhe të tëtë në dijen edhe me vullnetin e ti e realizohet një gjdo gjë, realizohet gjdo gjë edhe njeri u kur më bështetet në Allah në larsum edhe kuptën se gjdo gjë ndodh me dijen edhe vullnetin e ti atër e pa dyshim krejt këto dhe të të e kalohen edhe nuk, nuk lajnë kur fa më brese dhe të tëtë të në shpirtin e ti Pythet e radhes kanë të bëjnë me rezikën e lenjës e namazit, rreth papas tërtisë, rreth vizites e tyrbëve, por këto përgjigje besoj që do t'i marim pas një shkëpurtja të shkurtër. Muhammed, është rafu l'arabi wa l'ajëmi, Muhammed, është rafu l'arabi wa l'ajëmi, شي على قدمي بسط المعروف جامعه Themi seri sho në studio, sigurojste dashur telexhikues për të marr gjitha përgjigjet që tashmë ju i keni dërguar. Lexojmë ndërruar pyetjen e radhës dhe ajo thotë kështu: Jam thot një besimtar që besoi në Zotin, por fatkeqësisht nuk falem. Jo që nuk kam dëshirë, por jashtë nga neglizhenca. A ka mundësi thot të flisni në pika të shkurtra për vlerën e namazit dhe rrezikun e lënies së tij. Ë uh, fillimisht do t'i kisha përgjigjur kësaj pyetjeje Me një thënje të Hasan el Basrius i cili thët Lejse l'imanu bit të menni, wa la të halli, wa lakin ma wakara fil kalbi, wa sadaqahu l'a'mal Thët, kjo djetar, nuk është imani, nuk është besimi, dhe thët, me shpresime dhe me zbukurime Por iman, dhe thët, besimi është ajo që ka gjindët në zamër edhe vërtetojnë atë vepra tona Pra, pa dyshim njeri u është i kryun prej dy tërsive, prej shpirtit edhe prej trupit, prej anës shpirtrore edhe prej anës fizike. Edhe si kurse dëshmohët besimi i muslimanit me zemrën e ti, atër detyrimisht kjo dëshmi duhet të vërtetohet edhe me e, vepra tona edhe me aspektin fizik. Pra ndaj, qështja tështë, e namazit është një nga bazat më thelbësore të besimtar të besimit të muslimanit. Na e kem parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thuhat bunia al-islamu ala khams, që Islami ndërtohet në 5 shtylla. Prej tyre e para është shahadeti, të dëshmosh se nuk ka askush që meriton të adhurohet përveç Allahut pa dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij pastaj falja e namazit, agjerimi dhënja zakatit dhe shkuara në hax. Do thot çështja e faljes namazit është një nga shtyllat themelore të islamit, një nga bazat mbi të cilat ndërtohet Islami në përgjithësi. Të flasësh për namazin kemi shumë çfarë të themi, por unë do të mundoja të ndalem vetëm në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e përshkruan shumë mirë rëndsinë e Namazit të këbesimtare Fjallë është për hadithën e pejgamberit Sallallahu aleyhu sallam I cili thëts E mersi shembul thët Paramendoni nëse ju a fër shtepi Se kini një lum Edhe nëse njëri ju Të mëhon atë lum Gjatë ditës pastrohot pesher Ather a do t'imbetejn do një ndytsir Detyrimisht dhe thët Nuk do t'imbetejn as një ndytsir Kur njëri ju do thët pastrohot pesher në ditë Ater është edhe namazi për besimtarin. Pra ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na informon shumë qartë se sa është e rëndësishme për besimtarin falja e namazit. Të dalim do thot në në një anë tjetër do thot ta ta vështrojm çështjen e namazit. Edhe pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith që namazi është mirraxi i besimtarit. Mirraxi i besimtarit do thot të, në kuptimin se namazi është ai forma me të cilën besimtari do thotë kontakton me Allahun elarsum, do thotë me mënyra me të cilën njëri komunikon me Allahun xhellahu ala. Në përgjithësi njeriu gjatë jetës së përditshme ka obligime dhe ka detyrime. Edhe gjatë ditës do thotë ka obligime ndaj familjes, ka obligime ndaj punës nëse e kryen, ka obligime ndaj të afërmve, ndaj shokëve e kështu me radhë në përgjithësi. Edhe mundohet gjatë tërë ditës që njeriu do thot që tu gjej orar apo që tu gjej një kohë caktuar me për gjitha këto e para mendo ku i mbetet do thot orari yt apo ku mbetet do thot sa është pjesa apo sa ke caktuar ti pjesë që ti përkushtohesh krijuesit ton nga këtë obligim e cila do thot ua ken dhënë do thot shokve familjes të afërmve punës e gjithu me radh sa kenda do thot që të komunikosh me Zotin ton, që të rish edhe të flasësh do thot me me krijuesin ton. Prandaj namazi do thot për besimtarin është qetësim. Namazi është do thot lidhje, ashtu siç u thot i dërguari Allahut lavdrim dhe paqja qof mbi të saher që mbrengosin për ndonjë pun, ballavaqohej me një vështërsi e këshillonte apo e thirrte Bilalin edhe thoshte e rihna bisala. Do thot gzana Me thirrjen e ezanit do thot për me thirrjen për namaz. Pra e shohim se si i dërguar i Allahut lavdërimi dhe paqja qof mbi të, se si në momente kritike kërkonte prej Bilalit që ta therrret ezanin edhe të thirr për namaz që të qetçohet që të fillojë do thot komunikimin edhe ti mbështetet Allahut në donën e të cilët është çdo gjë. Prandaj e kshaqëshillo kët pyetës që ta kët parasysh çështjen e namazit dhe mos të neglizhojëni atë se, si shë thamë edhe pak me heret, se njeriu, sikur se që duhet me e dëshmu atë besim me zemrën e ti, me gjuhën e ti, atë heret dëtyrimisht duhet me dëshmu edhe me veprat edhe praktiken e ti. Edhe namazi është praktika, dhe thot, ma elementare apo praktika ma thelbësore me cilin, dhe thot, dëshmon besimtari besimin e ti. Pyetja aradhe së thotë kështu, gjatë gjendje se papastetis pas mardhenjëve intime, pra kur jemi kështu, Gjenub dhe pa u pastruar, saksisht pa margusull. A lejohet të hamushqim dhe ja bën që nëna të japë gjithë, femijës? Po, lejohet, do thot, kryhen veprimet cilat përmende në pyetje gjatë kësaj gjendje. Për arsye se gjendja e pa pastrëtis, apo gjyni blëkut, si e themi ne, ndalon, do thot, që njeriu të falë namazin, kurse veprimet e ktila, si kurse dhenja gjithë, femijës, apo të ngrënën një të ushtimit në përgjës e jenë të lejuara. Egzista një botëkoptim të këpopulli, po sashisht të këmë të vjetër, si kurse njeriu dhe të të kur është në gjanje të papastërtis, nuk lejo dhe të të me ba me kryve primet këtila, por kjo është dëma një mendim që nuk qëndron, edhe sakta është se lejo hëtë, Prandaj, në nëndë dhe të të ka drejtë gjatë kësa i gjendje, midhanë gjithë fëmijës, shikur se gjatë kohë se hajzit, një fasit, e kështu me ratë. Gjithashtu edhe, edhe në grënja ushqim e kështu me ratë. Por, ajo që ka nuk lejohet, për besimtarin është që të mos i kalej koha e namazit, duke qenë aj në këtë gjendje. Por, duhet të pastrot, kështu që të para përgaditet për faljen e namazit. Para përmbyllës Pythja i me thotë kështu ka të bëjë rëthi vizitës e tyrbeve, a mund apo është gjuna të shkoj në tyrbe dhe nëse mund të shkoj, cila është dita preferuar për të bërë? Nëse gjdo muslimane pysim se cila është fjala ma e rëndësishme në Islam, atëre pa dyshim përgjigja e se cilit do të ishte fjala La ilahe illallah, Muhammed ar Rasulullah, se s'ka as kush, s'ka as një zët që meritant të adhorohet përveç Allahut, dhe se i dërguar i ti është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pra, këtë fjalë, fatë mirësisht themi e din të gjithë muslimanet, por fatë kesish shumë prej muslimanve e, nuk thelohen në kuptimin e do me thënje se qartë të kësaj fjale, apo nuk e din si duhet se qëfar do të thëtë thënja, apo qëfar do të thëtë kjo fjalë me të vërtet. Kur njeriu deklarohët, me këtë fjalë, edhe thët, la ilaha illallah, atër e aj, jo vetëm se ka mohu egzistimin e gjdo qenje tjetër në binaturore përvesh Allahot të madhërum, po por aj, detyrimisht mohon edhe në nështrimin, edhe adhurimin e gjdo gjëje tjetër përvesh Allahot të madhërum. Pra ndaj, fjala, vetë fjala el ilah, që, ose Allah, nëse përkërim në Shqipë, nuk do të ishte dhe thët e drejt dhe të të përkthejhej zëtë. Pra arsujë se fjala zëtë në gjuhën arabe dhe të të rabë. Kurse fjala Allah dhe të të nëse e përkthejmë në Shqipë, kuptimi me i drejtë isaj është hyni ose diçka që adhërohet. Ma abud i thuhët në gjuhën arabe dhe të të diçka që adhërohet. Pra ndaj kur ne me fjalen La ilaha illallah mohojmë dhe të të mohojmë me këtë kur themi la ilaha illa allah do thot mohojm çdo adhurim apo mohojm adhur, adhurimin e çdo këndi tjetër përveç Allahut e madhruam. Prandaj shkuarja në tyrbe, kërkimi i lutjes aty, lutja të vdekurve që ata të na ndihmojnë për problemet tona, do thot e rënon do mëthënie në kësaj fjale. E rënon atë që aludon edhe thirr në kjo fjalë do thot pikë sipari. Pra ne kur themi se unë më hoj të adhuroj diken tjetër përvesh Allahot e, nanën tjetër do thotë shkoj në tyrbe edhe i lutem të vdekurit pa marë për asysh se kush ështaj ndoshta a i ka qeni njeri i mrim apo ka qeni edhe pegamber por jetaj ti ka përfundu a i ka vdek edhe tashtë do thotë ka shku dhe thotë nga kjo bot edhe ti lutem ati atere unë vetëm se e kam rënu dhe me thanjen e fjales la ilaha illallah pra ndaj fatkesisht do thotë eh adetet eh mas pari ndërtimi i tyrbeve eh apo hyeshimi i varrezave do të thot varreve ndërtimi mbi to e pastaj shkuarja tek në këto varreza në këto tyrbe edhe të luturit aty kjo është domos një nga veprat që jo Islami nuk thirr në të por është njëra nga gjërat që Islami do të thot është nga gjërat që Islami e lufton edhe ka sin kundër kësaj çin nga dita e parë e shpalljes Prandaj urdhri i par i Allahut të Madhëruam në Kur'an ishte ç të mos adhuroha dikush tjetër përveç përveç Tij, përveç Allahut të Madhëruam. Prandaj kurse ne kur nëse ne shkojmë në tyreve dhe i lutemi atë, atë do të thotë ty të vdekurit, atëherë ne vetëm e kemi rënë do të thotë këtë fjalë edhe këtë urdhër të Allahut të Madhëruam. Për mos më zgjat më shumë, themi se shkuarja në tyreve nuk është e lejuar. Nuk lejo, dhe thot, të lutemi, të kërkojmë, dhe thot, lutjen nga të vdekurit tanë, për arsye se ata kanë vdek, e kanë jetu këtë jetë ashtu si po jetojmë ne, mund të kënë qenë njerëz të arritur, e vliat që shi themi ne, apo mund të kënë qenë edhe pejgamber, por kanë shkun nga kjo botë, edhe e, jeta e tyre, dhe thot, ka përfundu me vdekjen e tyre, edhe lidhja, edhe çdo tendencë që të krijohet do thotë një lloj komunikimi ndërmjet të gjallëve të kësaj bote dhe të, të vdekurve, të vdekurve, të cilët e kanë një jetë caktuar që quhet jeta në Barzah, është do thotë do thotë është pretendim i gabuar edhe jo i pr pranum dhe thot, në mësimën islame. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thotë, "Je lut Allah në në fund të jetës së ti, tregohet se je lut Allahun e larësum", thotë, "O Zot" Mosebëj dhe thëtë varin tim e vend të sënë e madhëroj njërzit. Kështu dhe thëtë e lutë Allah në madhërum. Pse vazhdimit i hadithit thëtë Allah i malkoft krishterit edhe jahudit që i fotit për arsye se ata i kanë bërë varezat e pejgamberve apo varet e pejgamberve të tyre vend e gjami ku e adhërojnë, ku i adhërojnë ata do thot i ka malku pejgamberi sallallahu alejselam për shkak të këtij veprimi do thot i kanë baurrrat e pejgamberëve të tyre vende faltore ku ata i adhurojnë edhe i madhrojnë do thot pejgamberët e tyre kjo është ndaluar në islam edhe prandaj e shohim edhe ne sot kush ka pas rasti më shku në xhaminë pejgamberit sallallahu alejselam e shohim do thot varri i tij do thot është do thot e, edhe pse do thot e, një pjesë është a uh, është uh, e futur në xhami megjithatë do thotë nuk lejohet atë do thotë të lutemi apo të kërkojm falje apo të themi o Muhammed më ndihmo e kështu me radh për arsye se këto janë do thotë gjëra që shpijën në shirk, në shoqërim të Allahut, në shoqërimin e Allahut do thotë në në adhurim. Allah e di më së miri. Zotria Laudin më lejoni që në emër të televizikuesve tju falënderoj për prezencën tuaj dhe, dhe pa dyshim për gjithë apërgjigjet e dhëna. Edhon ju falendërë gjithashtu edhe ishte eknasja dhe për mu të jem këtu me ju edhe të mundohem sa do pak që ju përgjigjim dhe thot atyre pyetjeve të shikuzve tuaj. Allah e shpërbjeft. Aminë nëshadha dhe juve. Të dashur të lishikues, kjo ishte të tërra saj për këtë këti takimi. Bashk do takohem i jave në që vjenë. Dere atëherë, pa që jam mëshira dhe bekimet Allahut qofshin me ju.